На зустріч генералу Хорунжому Юрку Тютюннику спішно рушила перша кінна дивізія. З району Умані висунулась 9 кінна дивізія Котовського. А 9 піша дивізія зі Жмеренки та 45-та піша з Житомира поспішили під Коростень вперейми українським відділом. У Русі була і 44-та піша дивізія. Попри значну перевагу червоних, у Києві було оголошено стан облоги. На запитання в російській мові відповіддю є стріл. Довідавшись, що в Кусиківцях розташувався на нічний відпочинок червоний штаб, Орел прийняв рішення атакувати їх. Він знав, що неподалік у Кожухові розмістилися інші два полки. В Івчі, Медведівці, та на ніч стали по одному червоному полкові. З метою убезпечити себе з боку Кожухова та Івчі, Орел вислав диверсійну групу, щоб та через дошку зірвала на стил мосту. Вночі не один кавалерист, якщо буде гнати чвалом, переломить собі карк. Інша група заплутала колючим дротом в'їзд до Кусиківець з боку Медведівки та Зіновинців. Третя боївка перерізала телеграфічні сполучення навколо кусиківців. Розділивши козаків на ударні групи по 10 чоловік, отаман дав команду про початок акції. 12 груп городами одночасно підсунулись під самі хати у неспаленій частині кусиківців. Кожна група мала завдання опрацювати по 2-3 господарства. Одну з бойових груп очолював отаман – він так описував бій. Ударом кинжали чи прикладу обезвладнюємо днівальних. У клунях покотом сплять червоні. Їх мої козаки мордують багнетами й кольбами. Рубають шаблями. То тут то там чути крики. Падають перші стріли. З хат починають вибігати большевики, яких ми ранимо. Хто чим може. Чуємо намагання большевицьких старшин опанувати паніку, хто щось командує. В ті місця кидаємо гранати. По 20 хвилинах боротьби частина села в наших руках. Червоні повтікали з хат на горища, вискакують із господарств на городи. Мої люди змішалися з совітськими і заглядають один одному в обличчя. На запитання в російській мові відповіддю є стріл. Попри заборону, деякі мої групи почали господарити біля возів. Бачу, як одягають на себе нові військові плащі, беруть із возів ручні гранати, але не можуть знайти детонаторів. Кричу на них, щоб уважали на ворога, і дійсно, чую команду якогось енергійного совітчика. Незабаром спішені кацапчуки з лугу від ставка йдуть лавою на штурм із криком ура. З боків чути вибухи ручних гранат. Вже поранений відламком гранати в шию мій бунчужний. Кілька гуртків злякалося і подалось назад. Я бачу це із двома ударними групами, ручними гранатами, атакую большевиків збоку, Вбиваємо їх із револьверів і крісів. Червоні втікають до ставка, але й моїх більша частина втекла у другий бік. З трудом їх затримую. Хочу, щоб усі тепер одягнулися і побільше набрали набоїв і ручних гранат. Цивільні візники опритомніли і показують, що йде є по селянських коморах. Запрягаємо кілька возів зі зброєю, набоями і ручними гранатами. Відсилаю їх до лісу під Кусиківці. А звідти опісля мої козаки завезли їх на яр. Ловимо багато білих коней із полкової оркестри. Деякі козаки їх сідлають, а решта прогавила можливість, бо не по возах. Я вже знаю, що нас атакував червоний відділ із Кожухова, який примчав на допомогу своїм. Чимало їхніх коней попало на зірваний міст. Не один большевик покалічив на мості коня та й собі зламав карк. Як пізніше виявилось, таке саме було у напрямку села Медведівки. Де був штаб дивізії, ми тоді не знали, але штабісти повтікали разом із командантом дивізії і потрапили на дроти на вулиці з одного боку, а кіннота, що їхали їм на допомогу, з іншого. В ситуації, коли ворогів багато, а нас мало, з малим досвідом взаємодії відділів,